Було видно, як Гегрід у довгій шубі з кротячого хутра, кроликових рукавицях і величезних бобрових хунтах старанно обчищав на полі для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи, після кількох тижнів тренувань, Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі. Гриффіндор проти Слизерину. Якщо Гриффіндор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. Навряд чи хто-небудь бачив, як грає Гаррі, бо Вуд вирішив, що Гаррі – їхня таємна зброя. Тож і готуватися він мав потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимсь чином просочилися. І Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що він буде найкращий ловець, чи навпаки, коли глузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрацом. Герміона тепер товаришувала з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би зміг упоратися без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначав ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку «Квідич крізь віки», яка виявилася дуже цікавою. Гаррі довідався, що існує 700 способів порушити правила гри у Квідич. І всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубок світу. Що ловцями здебільшого були найменші і найпроворніші гравці. І саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. Що рідко, коли хто помирав, граючи у квідич, а от судді, часом зникали, і через кілька місяців їх знаходили в пустелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі і Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилася до порушень дисципліни, та й взагалі стала приємнішою. Напередодні першого Гарріного матчу з вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї, і Герміона вичаклувала яскраво-блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з підварення. Вони саме грілися, ставши плечима до вогню, коли на подвір'ї з'явився Снейп. Гаррі відразу помітив, що Снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона приступили ближче одне до одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, Снейп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич. Пошкандибав до них. Вогню не побачив, але, однак, шукав якоїсь зачіпки. «Потере, що там у тебе?» То був квідич крізь віки. Гаррі показав йому книжку. «Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи», – сказав Снейп. «Віддай її мені. Знімаю з Грифіндору п'ять очок». Він щойно вигадав це правило, – сердито буркнув Гаррі, коли Снейп пошкандибав далі. «А цікаво, що в нього з ногою?» «Не знаю». «Але сподіваюся, вона йому добре дошкуляє», – розлючено мовив Рон. Того вечора у грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашнє завдання Гаррі і Рона з заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати. «Як ви тоді зможете навчитися?» Але коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійним. Хотів забрати квідич віки, щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім днем.